Na fema klar na Fema Radio Show. Na fema Radio Show. What <tune> don't Nakuwaje msikilizaji wa Fema Radio Show. Karibu tena katika kipindi ambacho naamini kwa sasa hivi ya tumekuwa tukizungumza masuala mengi sana kuhusiana na vijana na labda kitakuwa kimekufumbua na kukueleza mambo mengi sana ambayo unataka kufahamu wewe kama kijana wa Kitanzania. Tunazungumza kuhusiana na vikundi na umuhimu wa vijana kuwa kwenye vikundi vya wakulima kama unahitaji kufanya kilimo kama biashara. Fema Radio Show inaletakuwa na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue and support pamoja na ICT uko nami kama kawaida Rebecca Giumi ndani ya studio nikikuletea takriban dakika 30 za elimu pamoja na burudani. Leo basi ndani ya Fema Radio Show tutakuwa tunaangalia swala muhimu sana. Na tumaini kwa takriban miaka miwili sasa labda Watanzania wengi toko tunafahamu kuhusiana na masuala mazima ya katiba na umuhimu gani basi upo katika taifa au kikundi cha watu kuwa na katiba yao wenyewe. Tunafahamu hilo au mimi tu nimekurupuka. <laughs> na why kidogo tutakuwa tunaidia lakini hata kama ufahamu leo utafahamu zaidi kuhusiana na hilo na kwa kuanza basi naomba nijiunge na ripota wangu Wilson akitokea Bangata Arusha yeye basi anauliza swali muhimu sana ambalo nafeel ndio linatuanzishia kipindi chetu cha leo kwa nini kikundi kinahitaji kuwa na katiba eh sala msingi sana kwa nini kikundi kinahitaji kuwa na katiba tujiunge na Wilson akizunguka katika mitaa tofauti ya Arusha unasikiliza Fema Radio Show skilizaji hayo alikuwa ni maoni tofauti tofauti kutoka kwa wakazi wa Arusha wakijibu swali letu la leo ambalo linaongoza kipindi chetu cha Fema Radio Show. Kabla sijaendelea napenda kukukumbusha ndani ya Fema Radio Show siko na kipindi ambacho kitajibu maswali mbalimbali kuhusiana na mada kuu ya msimu huu umuhimu wa kuwa kwenye kikundi na kujiunga kwenye kikundi kama wewe ni mkulima, mkulima unaofanya biashara. Na kama una lolote basi unaweza kutuma kupitia namba yetu ya 0753 Sifuri sifuri, sifuri moja bila kusahau kuandika neno radio naacha nafasi naswali lako basi linaweza likawa moja ya maswali ambayo yatajibiwa na mtaalamu wetu ambaye tutakuwa naye hapa studio kwa time hapa basi msikilizaji wa Fema Radio Show bado niko na reporter wangu Wilson Wadalu na anatuletea jipange wa Fema Radio Show tumskimiliza Wilson pamoja na jipange wetu wa leo unasikiliza Fema Radio Show jipange, jipange pange pange, pange, pange. funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani Pange. Pange. Pange. fema glad na, na fema radio show yes baada kumskiliza jpange wa fema radio show msikilizaji time hapa namleta kwako kwa bwana ishi ya rafiki yetu kila siku anatuelimisha anatuburudisha eh na kutupa makavu live anagongomelea msumali pale pale ambapo unauma zaidi na leo nafeel utaomba zaidi ya <laughs> Ara kusiana kuhusiana na swala la katiba. Katiba ni maridhiano. Eh? Naomba niishie hapo, nisaendelee maana nitaharibu. Karibu sana. Unasikiliza Fema Radio Show. Ima simu nyingi. Hii simu ya saba inaita tu. Ui kufanya kazi nyingine. kazi yangu kupokea simu tu. simu, unapokea simu badala ya kufanya kazi. Halo. Ei. Hey. Nani mwanzango? Eh? Beka, beka yupi? Aha! <laughs> bakari, mambo yako. Eh, yani ni ajabu umenipigia simu. Ehe, eh, niambie. Eh. Mafanikio kikundi. Katiba. Kuunda katiba. Ah, wewe weka wewe Bakari mtaoundaje kikundi ambacho kina katiba? Asana kusimanga, nakwambia ukweli sababu kikundi lazima na katiba. Ah, basi tuache ngoja kwanza. Wewe unataka nini? Aha, sasa sikiliza. Katiba ni kanuni. Mfano ni kwamba, tulidi kwenye hesabu, zile hesabu ndogo ndogo za kujumulisha, kutoa, kuzidisha unazijua, si ndio? Kanuni ya hesabu inasema moja, kujumulisha moja, ni ngapi? Ni mbili Lakini kuna baadhi ya watu hawafuati kanuni, wanasema moja, kujumulisha moja ni kumi na moja Kwa hiyo watu wanamana namna wametoka nje ya kanuni, nje ya muongozo nje ya sheria Bakari <laughs> Sasa nisikilize. Anzie hapo hapo. Kanuni kitu cha kimsingi sana. Wambie, kwa hiyo waambie kwamba katiba ni muongozo tu. Mnajua kama mnatoka wapi, mnalekea wapi na malengo yenu ni nini. Kwa hiyo hii katiba inawaongoza. Mmenelewa? Kwa hiyo waambia kwamba msiwe waomba ngoma, Kuweni, wacheza ngoma, sababu wacheza ngoma wanaingia kwenye ngoma na raha ya ngoma uingie utimwilike, ucheze. Cheza cheza mpaka kijacho kikutoke. Sawa na maswala ya katiba, kwamba katiba mnapounda lazima watu wote washiriki, ni maridhiano, ni muongozo kila mtu ashiriki kwa nafasi yake katika katiba. Eh. Na mkitengeneza hiyo katiba yenu, mkipata huo muongozo, sasa hapo sasa ndomme naelekea kwenye maendeleo kwa kufuata katiba na hiyo katiba ifuatwe na watu wote msigombanie kwamba huyu anataka hiki huyu anataka kile hamtajenga kikundi bali mtabomboa kikundi mmenelewa ah ah waambie kinagaubaga tusigombanie sito sababu nyumba tunayojenga ni moja na lengo ni moja maendeleo yote kwa pamoja wote tunakuwa pamoja aya he, he, he, he, he, he kacho Unasikiliza Fema Radio Show Yes, sasa huyu alikuwa ni bwana wa Fema Radio Show msikilizaji, natumaini bado unapata burudani, unaelimika kupitia kipindi hiki cha vijana nchini Tanzania. Time hapa basi ni muda wa kumsikiliza mtaalamu wetu ha? jembe jembeni ndani ya Fema Radio Show. Na niko na reporter wangu hapa Rehema Eliamani ambaye yuko tayari kabisa kumleta jembe jembeni akiwa na nondo nyingi sana kuhusu na kile ambacho tunakizungumza leo ndani ya Fema Radio Show. Rehema, karibu. Unasikiliza Fema Radio Show. Jembe jembeni. Jembe jembeni Yembeni yembeni Bienveni Jembe jembeni jembe jembeni jembe. jembe Jembe jembeni Fema Club na Fema Radio Show, fema radio show. Wando, Asante sana ripoto wangu Rehema kwa kazi nzuri kabisa ya kumoji Jembe jembeni wa leo msikilizaji wa Fema Radio Show time hapa tunaenda kupata burudani na waleta kwako ya Moto Benda ya moto kweli kweli Ni sure, mbona birthday lazio pigule? Tu ala uto sie na pensa mbele. Kule njanja njanja hakuna chabule. Dunia imebadilika, da yapende. Hey, night shadow ya nyumba ni, bado janinifika shungoni. Kule utomwani, c'est pas waizi. Ni ni wana kustaabu jumae kina magidogo nyuma mambo ya ajabu jumae amulize kambone kunisho yanai ninasikilizae jumae kupendi ku tegemea wewe tu mimi mpango wangu ukiwa na na bango hizo kwa michongo acha vi mambo mimi sure wewe mtoto kiume pambana unje tume wewe mtoto kike kazana unje tume wewe mtoto kiume pambana unje tume wewe mtoto kike kazana unje tume kwa kupesa na kwa kutapometa kuna nguvu na dafu dessa Yesa so, azoba te fate loisho Ikundoa sina sababu ya kujitana Yo when you are I'm already sure Kuna sisiwa da kuzuri kuna matanga Silojua sikua giza mbaya juma He que life hichini kuna mshamba inauma au nini na mani tama ni mwe Club, nafema radio show nafema radio show wao ndo ndo sema nafema ni muda wa kusema nafema msikilizaji wa fema radio show semu ambayo ninasoma sms yako au ujumbe mfupi ambao umetuma kupitia namba yetu ya 0753 003001 naomba moja kwa moja kwenye ujumbe ambao nimepata uh, Huyo hapa kwanza anasema Sifa za kiongozi bora wa kikundi aa, ni moja apende kilimo kwani kilimo ni ajira pekee iliyobaki nchini, pili awe na uwezo wa kuhamasisha wana kikundi kufanya kilimo cha biashara, mwaminifu na tatu awe na uwezo kufanya majadiliano kwa niaba ya kikundi. Huyu anasema ni Milaston Kau kutoka Shelui, Singida. Asante sana kwa ujumbe mzuri kabisa. Ah mwingine sima mimi ni Hassan Bobo wa Njoro Moshi Sifa za mtu anayefaa kuwa kiongozi ni kama zifuatavyo kwanza ni lazima atambue majukumu yake hata kabla kutamani kuwa kiongozi hii itasaidia kuongoza kwa ufanisi zaidi lakini lazima awe anaaminika na kukubaliwa kwa watu wote na mwisho kabisa ni mtu anayefaa kuongoza watu ni yule ambaye yuko tayari kurejesha madaraka hayo pale tu jatakapomshinda message nzuri kabisa Ah, uh, umwingine sifa ya kiongozi wa kikundi ni kuwa na mawazo na mtazamo chanya, kuwa na lugha nzuri, kuwajibika kwenye kazi, kuwa na ushirikiano na wengine, kuwa msikivu na kuwa na heba nzuri. Naitwa Tumaini munale mwalimu wa walimu, nipo Sengerema, Mkoa wa Mwanza. Sasa mwalimu wa walimu, nimekosoma fresh kabisa. Umbe kama kiongozi wa kikundi inabidi awe na sifa zifuatazo, ajitambue kuwa ampewa mamlaka na wanakikundi, kikundi, awatambue wana kikundi wenzake, awe mbunifu kwa kufikiria mengi ya kikundi, awe ni mwaminifu, awe mchapakazi, awe wa kusikiliza na kuheshimu mawazo ya wanakikundi. Ni John Godwin wa mkoani Ruvuma, wilayani Mbinga, kijiji cha Mhekela. Message nzuri kabisa lakini msikilizaji kutokana na muda wetu inabidi ni msome mshindi wa wiki hii na mshindi basi wa wiki hii si mwingine bali ni Edgar George wa kiamuzinga Bukoba. Edgar George, hongera sana. <tos> na Edgar alijibu swali letu la wiki iliyopita kwa kusema kiongozi anapaswa awe na, na uzoefu katika kilimo cha mazao ya aina yote ili kutoa mafunzo fasa kwa wakulima pia awe na uwezo wa kujua kusoma na kuandika Kiingereza kwa ni dawa za mazao nyingine huwa anaeleza Kiingereza ili aweze kujua namna ya kuchanganya na tatu na mwisho awe ni mtu asiyekata tamaa pale anapoulizwa maswali kwa wakulima wengine wanaweza kuuliza swali moja zaidi ya mara moja eh? na basi Edgar akabahatika kuwa mshindi wetu kwa wiki hii tutawasiliana na wewe tujue ni jinsi gani basi unaweza kupata zawadi yako lakini we msikilizaji pia unaweza ukawa mshindi kwa wiki ijayo na ni rahisi sana unajibu swali letu la wiki hii na swali letu la wiki hii basi linauliza Kwa nini kikundi kinahitaji kuwa na katiba? Kwa nini kikundi kinahitaji kuwa na katiba? Tujibu swali letu kwa kuandika neno radio acha nafasi jibu swali letu kisha tu majibu lako kwenda namba 0753 003 001 Fame Club na Fame Radio Show na Fame ndowahamishie mishe mishe za shamba sehemu ambayo unapata kusikia visa na mikasa wanaokutana wa nayo wakulima. Time hapo tujiunge na mkulima kijana mwenzetu Anton Chamanga ni mkulima wa mbogamboga huyu. Yeye yeah, yeah, ana story yake ya kushea na sisi. Anton tukusikie basi. Mishemishe mishe za shamba. Mishemishe mishe za shamba. Unasikiliza Fema Radio Show. Nikushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nami takriban dakika thelathini tukizungumza masuala tofauti yanayotuhusu sisi vijana lakini leo tukiongozwa na swala kubwa kabisa kwenye uundaji wa kikundi Ambayo ni kuandika au kuandaa katiba ya kikundi. Tumezungumza maswala mengi sana tulikuwa na mtaalamu ambaye alitueleza kitaalamu kabisa kwa nini kikundi kinahitaji katiba lakini pia katiba ni nini na tumaini utakuwa umejifunza kama ambavyo mimi pia nimejifunza katika kipindi cha leo. Kiufupi naweza nikasema mimi nimeelewa katiba ni chombo ambacho kinatoa taratibu zinazoongoza mwenendo wa kikundi lakini vile vile katiba inatoa dira haki na wajibu wa wana kikundi kama vile ambavyo tunaangalia mchakato wa katiba uh, wa taifa letu naweza nikasema ni muhimu sana kwa wanakikundi kuwa na maridhiano kwa sababu mwisho wa siku mnajenga nyumba moja eh bwana Aisha amezungumza hilo kwa hiyo hakuna lazima kugombania fito wakati nyumba mnayojenga ni moja kwa lazima mridhiane mjue ni vitu gani ambavyo mnakubaliana fema radio show imeletako kwako na femina kwa kushirikiana na best dialogue and sauti moja na ACT na ndani ya studio ulikuwa nami Rebecca Jumi na kuaga mpaka wiki ijayo kwaheri